seputar takbir baik akan berlalu lagi beberapa sebab yang lain insyaallah nanti kita akan rinci atau kita akan simpulkan dari sebab-sebab tersebut Kemudian Syair yang kedua 11 Katablay rahimahullah baina jami alqauli aujiba fi'luhu Masyi'atu Rabbi alkhlqi baril khaliqati Sesungguhnya seluruh alam ini seluruh alam ini itu terjadi diadakan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya Rabbil Khalq Baril Khaliqah Yang Maha memiliki makhluk yang mengadakan makhluk itu Iya Di sini ingin beliau tegaskan Salah satu dari dasar keimanan Di pembahasan takdir Bahwa seluruh dari alam ini Terjadinya Seluruh dari alam Yang atas maupun yang bawah Serta seluruh makhluk yang ada padanya Itu terjadi <coughs> Karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Yang <coughs> Yang menciptakan makhluk, <tuh> dan yang mengadakan makhluk itu. Dan ini sudah kita bahas ya tentang salah satu dari dasar pokok dikeimanan kepada takdir adalah seorang mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu terjadi dengan kehendak. Dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mungkin ada sesuatu Yang terjadi Di dalam kekuasaan Allah Sedangkan Allah Tidak menghendakinya Ini mana? Yang ditegaskan oleh Islam Rahimahullah di dalam beberapa Bitsyair setelahnya Kita beliau Wadatu ilahil haqqi wajibatun bima' Laha min sifatin wajibatin qadimati Katab lihudan Dat ilah yang maha haq Iaitu dat Allah Ilah sembahan yang maha Benar Yang disembah oleh mahluk Wadatu ilahil halq Wadatu ilahil halq Wajibatun bima Laha min sifatin wajibatin Qadimati Jadi Dat Ilah para makhluk Dat Allah subhanahu wa ta'ala Yang disembah oleh makhluk Itu Adalah wajibah. Wajib adanya Bima min sifatin wajibatin Qadimati dengan apa yang terkandung pada Dat Allah subhanahu wa ta'ala Berupa sifat-sifat Yang wajib Dan sudah dahulu ya. Maksudnya sini Beliau terangkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Jalla jalaluh Itu Wajibul wujud Keberadaannya Adalah wajib wajib adanya dan Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan nama-nama dinamakan dengan nama-nama dan disifatkan dengan sifat-sifat dan sifat-sifat Allah adalah sifat yang azaliyah sifat yang sudah dari dahulu tidak ada awalnya karena Allah Subhanahu wa taala yang maha awal tidak ada yang sebelumnya dan Maha Akhir tidak ada setelahnya. Ia. Maka, ketika Allah Subhanahu Wa Taala terus-menerus dinamakan dengan nama-nama dan sifat-sifat, maka pasti dia itu wajib keberadaannya pada darahnya wajib ada maksudnya tidak mungkin tidak ada dia selalu ada dan tidak mungkin tidak ada dia maha cukup dengan dirinya sendiri tidak perlu kepada selainnya iya dan ini bahasa yang dipakai oleh syekhul islam di sini. Dari bahasa-bahasa pendalilan akan. Alhamdulillah. Itu bahasa-bahasa yang. Kadang berjalan di lisan sebagian orang-orang filsafat. Beliau ambil dari hal yang benarnya. Hal yang Benarnya. Mencocoki pendalilan dari Al-Quran dan As Sunnah Akal. Dan ini dari hal yang tidak ada silam pendapat bahawa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha ada. Dia wajib untuk ada dengan adatnya. Dan tidak ada sesuatu apapun yang wajib ada pada adatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu Dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Ini sudah cukup menunjukkan Bahawa Pengadaan makhluk itu Semuanya dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu kata beliau dalam kerancutan, di syair, ma'ilmihi, ma thumma kudrotin, lauzum datih, qadil qadiyati. Masya'atuhu ma'ilmihi, thumma kudrotun, lauzum datillahi, qadil qadiyati. Kehendak Allah bersama dengan ilmunya, kemudian kemampuannya. Ini dari Kemestian-kemestian Dat Allah Allah yang maha memutuskan Segala persoalan Iya Di sini beliau ingin menegaskan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Itu disifatkan dengan masyia Dari sifatnya menghendaki Memiliki Kehendak Dan dia maha alim Dari asma'ul husna al-alim Yang maha memiliki ilmu Al-alim al alam al Semuanya bermakna maha memiliki ilmu Terkandung di dalamnya sifat ilmu yang luas Dan dari nama Allah Ada nama al-qadir al-mukdadir Al-Qadir Yang artinya yang maha mampu Maha memiliki kudrah Ini tiga dari Sifat Adalah Dari kemestian Dat Rabb, Kemestian dat Allah Subhanahu SWT Iya Jadi kalau dikatakan bahawa Allah itu memiliki nama-nama dan sifat Di antara nya maha berkehendak Maka tidak mungkin ada yang terjadi Tanpa dia kehendaki Sebagaimana Tidak mungkin ada yang dicipta Di luar ciptaannya Kerana Allah maha mampu Atas segala sesuatu Dan Tidak mungkin ada sesuatu yang ditakdirkan di luar dari ilmunya Karena Allah dari konsekuensi datnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui ini dari salah satu renungan ya dari asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi dari keindahan nama dan kandungan dari sifat itu mengharuskan konsekuensi iya Allah maha mampu maha mengetahui tidak mungkin ada sesuatu terjadi di atas muka bumi di luar dari ilmu Allah, di luar pengetahuan itu bertentangan dengan kesempurnaan sifat kemampuan Allah, bertentangan dengan kesempurnaan sifat ilmu Allah bertentangan dengan kesempurnaan sifat kekuasaan Allah Al-Kahar dan seterusnya dari kalau diurut dari kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza Wajalla. Iya. Dan di sini beliau isyaratkan ya bahawa dari keimanan kepada takdir itu segala yang ditakdirkan itu terjadi dengan kehendak Allah dan dari keimanan kepada takdir segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya tidak mungkin keluar dari ilmunya. Ini dasar yang pertama dan ketiga yang telah kita uraikan dari keimanan kepada takdir. Kemudian kata beliau wa ibda'uhu ma sya'a min mubda'atihi biha hikmatun fihi wa anwa'u rahmati. Nah dan ini juga dari keindahan ya. Pembahasan Sheikhul Islam. Kata beliau. "Allah subhanahu wa ta'ala. Mengadakan. Menciptakan. Apa yang dia berhendaki. Dari ciptaan-ciptaan yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu kata iddar. Artinya dia mengadakan sesuatu. Tidak ada contoh sebelumnya. Ia tidak ada contoh sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengadakan dari makhluk yang tidak ada contoh sebelumnya sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya. Biha hikmatun fihi wa anwa'u rahmatihi. Dengannya ada hikmah di dalamnya dan berbagai bentuk rahmat Nah, di sini beliau ingin mentakdir dasar keimanan yang keenam dalam pembahasan takdir, bahawa pada segala yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahuwataala, Allah memiliki hikmah di belakangnya. Kita imani, kita imani keumuman hikmah Allah, bahawa Allah Subhanahuwataala di dalam menakdirkan pasti memiliki hikmah yang agung di dalamnya. Ada hikmah yang agung di belakangnya. Ini yang beliau bahasakan di sini biha hikmatun fihi. Pada ciptaan-ciptaan ini ada hikmah di dalamnya. Wa anwa'u rahmati, dan berbagai bentuk rahmat. Ya maksudnya berbagai bentuk rahmat itu dari hikmah Allah. Kadang orang tidak mengetahui hikmah Allah di belakang ciptaannya Ya. Iblis diciptakan, misalnya, banyak yang tidak mengetahui bahawa di belakangnya ada hikmah. Dan mungkin saja di belakang ciptaan adanya iblis ada bentuk dari rahmat di sisi Allah. Sekini kita akan beri contoh nanti ya, bagaimana yang diterangkan oleh para ulama dar hikmah penciptaan iblis. Sama dengan dosa dan maksiat. Di belakangnya, ada hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itu ditakdirkan. Ada hikmah-hikmah yang agung. Pembahasan-pembahasan. Yang menunjukkan. Berbagai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba. Ya. Baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala. Itu melakukan apa yang dia kehendaki, mengadakan dan menciptakan apa yang diinginkan, dan semuanya itu dengan hikmah. Ia dimana segala sesuatu dilentaskan pada tempatnya masing-masing. Maka Allah tidaklah memutuskan kecuali di dalamnya ada. Asmurnan hikmah rahmat dan keadilan Allah subhanahu wa taala Allah firman apa hikmatum? Annama khalqana kum wa an kum la turjion. Apakah kalian menyangka Kami menciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami. Tak mungkin itu. Ada hikmah di belakang penciptaan. Dan Allah berfirman, "Dan Dia telah menciptakan langit dan bumi dan antara keduanya dengan sia-sia." kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang antara keduanya dengan sia-sia? Tidak ada gunanya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan Bahawa segala yang diadakan oleh Allah itu tidak keluar dari keumuman hikmahnya tak tindak keluar dari kehendaknya dan apa yang diperintah maupun dilarang itu dicakup oleh hikmah Allah Subhanahuwataala yang maha luas. iya Jadi ini untuk melihat dia beliau isyaratkan di bait syair yang kesubelas sini pokok keyimanan yang keenam di pembahasan takdir kita yang memahami bahawa setiap yang ditakdirkan Allah Subhanahuwataala memiliki hikmah di belakangnya iya kemudian kata beliau walasna idha kulna jarat di masyiatin minal mungkiri minal mungkiri ayatihi mustaqimati ya harusnya ayatihi al-mustaqimata cuma di kasra untuk mengikuti qafiyah balil hakku Antumullah wahdahu lakul khalq wal amr alladhi yashaa'u. Ya, kata beliau dan kami. Jadi kalau kami berkata bahawa seluruh makhluk itu, seluruh yang ditakdirkan itu terjadi dengan kehendak Allah, semuanya yang dibawa kehendak Allah itu bukan artinya bahawa kami ini orang yang mengingkari ayat-ayat Allah yang lurus. Dari ayat-ayat Syariah Ia Sini beliau ingin isyaratkan Dasar keimanan yang ketujuh Di pembahasan takdir Bahawa Takdir itu tidak pernah bertentangan Dengan syariat di dasar keimanan yang ketujuh ya Di pembahasan takdir Bahawa Keimanan kepada takdir Tidak pernah bertentangan dengan apa Syariat Jadi sekarang kalau kita katakan bahawa Segalanya sudah ditakdirkan Dengan kehendak Allah Apakah itu artinya Saya mengingkari Perintah dan larangan Ayat-ayat yang istiqamah Menunjukkan perintah dan larangan Jawabnya tidak Ya, balik hakku bahkan yang benarnya anna hukmaillahi wadahu hukum itu bagi Allah semata. Ya, perhatikan Allah maha memiliki hukum. Telah kita terangkan bahawa hukum terbagi berapa? Hm? Terbagi dua, ada hukum kau dan ada hukum apa? Syar'i. Hukum kau dia lah Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengadakan dari seluruh makhluk Menetapkan adanya Dia lah yang menetapkan Siapa yang beruntung, siapa yang merugi Siapa yang menduduk sorga, siapa yang penduduk neraka Kehukum kauni qadari Dan Allah yang menetapkan hukum-hukum syari' Hukum-hukum syariat hukum -hukum Ini diperintah, ini diwajibkan, dianjurkan ini diharamkan makruhkan. Allah yang menetapkan seluruh hal itu. Jadi seluruh hukum milik Allah. Kalau begitu tidak boleh dipertentangkan. Tidak boleh dipertentangkan karena Allah berfirman inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik jadi ini di diantara pendalilan kenapa seorang itu tidak boleh mempertentangkan antara takbir dan syariat sebab semuanya adalah hukum Allah dan tidak boleh mempertentangkan dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala itu iya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa man ahsanu minallahi hukman diqawmi yukinun Siapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah. Bagi kaum yang yakin. Jadi tidak ada hukum yang lebih indah dari hukum Allah. Jadi, kalau ada yang mempertentangkan dalam hal ini. Ini artinya. Dia menyelisih dari. Kandungan ayat. Ia. Dia mempertentangkan dari. Hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kata beliau, "Laqul khalqu wal amru allazi fi syariati." Ini juga sisi pandangan lain. Milik Allah lah al-khalq, penciptaan, dan miliknya pula perintah. Allazi fi syariati. Perintah di dalam syariat. Jadi, Allah yang menciptakan, memerintah sesuai dengan apa yang dia kehendaki dan dia pula yang menetapkan perintah, menetapkan syariat dan semuanya dalam milik Allah. Ya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan ana lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahawa hanya milik Allah penciptaan dan perintah itu penciptaan dan perintah tersebut. <tuh> nah. Baik. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Jadi, kesimpulan dari dua bait ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ingin menegaskan apa yang telah kita singgung di dasar pokok yang ketujuh dari keimanan kepada takdir bahawa ada perintah Allah memerintah makhluk ada larangan dan syariat dan tidak ada hujjah terhadap seorang pun kepada Allah dia tunduk di bawah ketentuan takdir tidak ada pertentangan antara syariat dan takdir ini yang telah kita sebut sebagai maqam al-jam'ah Bina al syari'i wal-qadar Mengkompromikan antara syariat dan apa? Syariat dan takdir Tidak ada pertentangan di dalam hal tersebut Dan ini dasar pokok ya Akan diuraikan oleh syekhul islam Beliau banyak Di bait-bait syairnya di sini. Beliau banyak menguraikan masalah masyiah, Masalah hikmah Dan masalah tidak bertentangan antara syariat dan apa? Takdir seterus tiga dasar pokok yang terakhir ini yang banyak diulangi oleh beliau di pembahasannya baik kemudian kata beliau huwa al malikul mahmudu ti kulli halatin, lahu mulku min gairi intiqasin bishirkati Ini penegasan untuk apa yang terlalu lalu. Tambah lagi di sini. Huwal Malikul Mahmudu fi kulli halatin. Dialah Allah Al-Malik. Yang Maha berkuasa. Yang Maha Raja. Al-Mahmud, yang terpuji fi kulli halatin, pada segala keadaan. Lahul mulku Baginya lah segala kekuasaan itu, Mingkirintikasin, bisirketi, tidak pernah berkurang kekuasaannya kerana dia punya partner atau kawan syirikan. Nah, ini dari kandungan sebelumnya, ya. beliau memberikan kaida umum, Syekhul Islam memberikan kaida umum. Kaida umum ya Allah disifatkan dengan dinamakan dengan nama-nama asmaul husna. Disifatkan dengan sifat-sifat yang agung Dari kandungan nama dan sifat-sifatnya Itu sudah menolak Dari ucapan Ahlul bidah Dari kandungan dari nama dan sifatnya Itu mengharuskan Allah melakukan apa yang dia kehendaki Tidak mungkin ada yang keluar dari kehendaknya Dan mengharuskan segala yang ada Itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharuskan bahwa Allah Maha Mampu untuk segala sesuatu itu kandungan dari Asma' Al Kusna dan sifat-sifat Al Hulia, sifat yang tinggi dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala. Demikian pula di sini beliau tambahkan lagi, sebagaimana Allah dari namanya Al Malik yang Maha berkuasa Al Mahmud yang terpuji. Ya, dan ini Al Mahmud dari penghabaran, pengabaran dia dipuji jelas ya, jadi dua ini kalau direnungi maha berpuasa dan maha terpuji, renungi dua hal ini maka ini mengharuskan bahawa setiap dari ciptaannya itu pasti ada hikmah di belakangnya seluruh dari syariatnya itu adalah hal yang agung, tidak ada, tidak ada pertentangan antara syariat dan takdirnya Karena Allah maha terpuji di dalam segala hal, terpuji pada datnya, terpuji pada rubianya, terpuji pada Wuluhiyanya terpuji pada nama-nama dan sifatnya terpuji pada syariat dan agamanya terpuji pada ketentuan dan takdirnya semuanya terpuji. Karena itu dari hal yang keliru kalau dia pertentangkan antara syariat dan apa takdir. Sebagaimana kekuasaan Allah itu mencakup segala hal, mencakup segala hal. Dia yang berkuasa di atas seluruh makhluk. Kekuasaan yang meliputi segala sesuatu iya maka tidak mungkin ada yang terjadi di tengah makhluk ini di luar kehendaknya itu bertentangan dengan makna maha berpuasa apalagi kalau dipikir seperti ucapannya orang-orang Qadariya Nufah dari kalangan Mu'tazilah yang mengatakan si hamba itu dia menciptakan perbuatannya sendiri kok bisa dia mencipta di dalam kekuasaan Allah, Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini bertentangan sekali dengan kandungan dari apa? Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang Maha tinggi. Jelas ya? Karena itu renungan terhadap Asmaul Husna itu itu mewarnai segala bentuk syariat. Segala bentuk pembahasan, sampai di pembahasan takdir kalau direnungi itu mengukuhkan seseorang bisa memahami membuatnya paham permasalahan takdir dengan apa? Dengan sangat mudah. Iya. Jadi ini maksud dari Syekhul Islam di sini rahimahullah Bahawa Allah itu Maha berkuasa, Maha terpuji pada segala keadaan, baginya kekuasaan tidak pernah kurang. Oleh syirikat, karena Allah tidak ada syirikat baginya. Iya maka kesempurnaan kekuasanya kesempurnaan pujian untuknya maka ini mencakup segala hal Dan Allah terpuji pada keutamannya pada rahmatnya, pada keadilannya pada hikmahnya pada kebaikan yang dia berikan terpuji pada segala hal baik jadi ini kaedah-kaedahnya, ya, dasar-dasarnya perhatikan ya bermanfaat sekali dari tujuh kaidah dasar yang saya sebutkan di awal pembahasan itu selalu diperhatikan sebab banyak dari uraian-uraian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dibangun di atas kaidah-kaidah itu. Nah, dibangun di atas kaidah-kaidah tersebut. Kemudian beliau berkata, ini mana-mana beliau ulangi ya di banyak tempat di sini. When beliau berkata, fa ma syaa maulana ilahu fa Yakunu, wama la, la yakunu dihiati. Macam apa yang maula kita, Allah yang Maha diibadahi, yang memberikan wilayah perlindungan, pertolongan kepada kaum mukminin. Apa Allahkehendaki, Ta'inahu Yakun. Itulah yang terjadi. لا, dan apa yang Allah tidak kehendaki Tidak akan terjadi sama sekali Walaupun dia cari makar Cari teknik Untuk mengadakannya Kalau Allah menghendaki tidak terjadi Tidak akan terjadi Tidak akan terjadi Jadi kandungan dari bait syair ini bahawa Apa yang Allah kehendaki itu lain terjadi Dan apa yang Allah tidak kehendaki Tidak akan terjadi tidak ada suatu apapun di atas muka bumi ini Tidak dalam bentuk gerakan maupun ketenangan Tidak ada yang diberi hidayah atau disesatkan Semuanya kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu SWT Ini dari dasar pokok keimanan Dalam takdir Sudah kita uraikan di dasar yang keberapa ini hmm? Bahwa segala sesuatu dengan kehendak Allah Di dasar yang keberapa Di dasar yang ketiga Iya. Allah firman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u Dan ربو menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilik. Iya. Ini sama hanya dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. "Wa ma syi'ta kana wa illam asha'u, wa ma syi'tu illam tasha'a lam yakun. Khalaqtal ibada ala ma 'alimta, wa fil 'ilmi yajri al wal musin." Ala dama nanti, wahai dah khalat, wahai dah anta, wahai dah lama tuin. Dan di antara mereka ada yang sedih, ada yang bahagia, ada yang yang sedih. Apa yang kekeh hendaki Allah itu pasti terjadi, walaupun saya tidak berkehendak. Ya, kalau saya tidak menghendaki sesuatu, tapi Allah menghendaki yang terjadi, tidak mungkin. Kehendak saya yang berjalan, pasti kehendak Allah yang terjadi. Demikian pula sebaliknya. yakun. Walaupun saya berusaha, berupaya. Tapi kalau engkau tidak menghendaki terjadi, maka dia tidak akan terjadi. Engkau menciptakan hamba-hamba di atas ilmumu. Ini berkeimanan terhadap ilmu ya. Wa segala yang ditakdirkan berjalan di atas ilmu Allah. Wa fil ilmi yajri al-fata wal-musin. Di atas ilmu Allah itulah berjalan segala ketentuan takdir. Ini anak muda, ditakdirkan dia muda, ini ditakdirkan tua, mencapai usia tua. Ditakdirkan begini dan begitu semuanya di atas ilmu Allah. Yang sana engkau beri nikmat, yang sana tidak diberi anugerah. Diluputkan nikmat terhadapnya. Yang sana engkau bantu, yang di sana engkau tidak membantunya. Di antara mereka ada yang merugi Di antara mereka ada yang beruntung Di antara mereka ada yang Bagus wajahnya Ataupun akhlaknya Jelek wajah pun akhlaknya Dan di antara mereka ada yang bagus Wajah maupun akhlaknya Nah Baik Kemudian kata beliau Rahimahullah Jadi jelas ini ya Saya tegaskan lagi Bet syair yang ke-15 ini ini ul Islam kembali menegaskan bahawa segala penciptaan itu terjadinya maupun tidak terjadinya itu semuanya dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki terjadi, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Kemudian kata beliau, "Kuatatuhu la naqsa fiha wa hukumuhu ya umma la takhsiisati dil qadhiyati." "Kuatatuhu, kemampuan Allah tidak ada kekurangan padanya, la naqsa fiha." wa demikian pula hukumnya ya ummu falataksisa fidil qadiyatin hukum Allah umum hukum Allah itu umum ya telah kita terangkan ya di pembahasan, hukum hukum terbagi dua, ada hukum qawni dan ada hukum apa? Syari. dan rinciannya lebih umum lagi iya karena ahkam itu ada berbagai macam ada hukum qadariyah, ada hukum syar'i dan ada hukum jazaiyah. Ada hukum yang bersifat syar'i, perintah dan larangan syariat dan agama. Ada hukum yang bersifat qadari, ini hukum diputuskan dia beruntung, merugi, akan meninggal, akan hidup, akan sesat, akan mendapat petunjuk itu hukum-hukum qadari. Data hukum jazai, pembalasan di hari kiamat nanti. Siapa yang dibalas dengan sorga, dengan kenikmatan, dengan keindahan. Dan siapa yang dibalas dengan neraka, dengan siksaan dan dengan keburukan. Itu hukum pada hari kiamat. Semua hukum Allah adalah ya'um. Mencakup seluruhnya. Tidil qadiyyati pada masalah ini. Pada masalah takdir ini. Nah. Ini sudah berlalu ya. Baik. Jadi. Kemampuan Allah dan hukumnya. Itu tidak ada kurangnya dan mencakup segala sesuatu. Tidak ada yang diperkecualikan darinya. <coughs> Kemudian kata beliau Auridu bila An al Hawadih kullaha biqudrotehi kahnat wa mahbil Mashiyati. Saya inginkan dengan pembahasan ini, dengan kalimat yang telah berlalu, bahawa seluruh hawadih, seluruh yang terjadi, itu terjadi dengan kemampuan Allah dan semata kehendaknya ini yang ingin beliau tegaskan lagi jadi seluruh pembahasan itu beliau menegaskan bahawa apa yang terjadi dari makhluk seluruh hal yang diadakan ini itu semuanya teradakan tercipta semuanya dengan kemampuan Allah semuanya dengan kemampuan Allah dan semata kehendak Allah SWT Suatu ada, ya tidak ada yang keluar darinya, tidak ada yang keluar darinya, ya. Jadi ini semuanya dari mana-mana yang menunjukkan makna yang sama. Apa yang dia kehendaki itu yang terjadi, apa yang tidak dia kehendaki tidak terjadi. Iya. kalau dia menghendaki sesuatu, Allah maha mampu melakukannya. Kalau dia tidak menghendaki sesuatu, maka sesuatu itu tidak terjadi. Walaupun kemampuan Allah tidak ada batasannya. Iya. Walau syallahu ma qattalu, tetapi Allah yang melakukan apa yang Dia kata Allah berkehendak, mereka tidak akan saling membunuh. Tapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Walau syallahu la jama'ahum ala al-huda. Andai kata Allah menghendaki, Allah akan kumpulkan mereka di atas petunjuk kumpulkan di atas petunjuk kalau Allah berkehendak, tetapi Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki nah, nah ini makna sudah berlalu ya cuma beliau ulangi lagi penegasannya kemudian kata beliau وَمَا لِكُنَا بِكُلِّ مَا قَتْ أَرَادَهُ لَهُ الْحَمْدُ حَمْدًا يَأْتَ لِكُلَّ مِدْحَجِ وَمَا لِكُنَا dan Allah yang maha memiliki kita ini salah satu dari asnah Dari Al-Malik Al Ya Kulillahumma Malikal Mulki Dan salah satu Kiraat Mariki Yawmiddin Yang kita baca Mariki Yawmiddin Di bacaan Hafs Dan selainnya Allah yang maha memiliki kita Pada segala hal yang dia kehendaki Ya Jadi apa yang Allah kehendaki Allah yang maha berkuasa Maha memiliki kita tidak ada yang bisa menahannya, tidak ada yang bisa menolaknya. Lahul hamduh dan ya tali Dan bagi Allah Subhanahu Wa Taala pujian, pujian yang terus tinggi bersamanya, melampaui segala jenis pujian. Ya. Maksudnya Allah itu maha terpuji Dengan pujian yang paling tinggi Tidak ada yang lebih tinggi dari pujian kepada Allah Dan ini semuanya Sudah kita terangkan ya bahwa Dari kandungan Allah yang maha berkuasa Maha memiliki Tidak mungkin ada yang terjadi tanpa kehendaknya Dan tidak mungkin ada yang terjadi tanpa pengetahuannya Iya dan setelah Allah subhanahu wa ta'ala terpuji pada segala perkara, pada segala hal, pada segala keadaan. Maka tidak mungkin ada dari hal yang ditakdirkan itu keluar dari keutamaan hikmah dan keadilannya. Itu tidak mungkin. Nah, ini dasar-dasar pokok ya bagaimana beliau tanamkan pembahasan ini. Kemudian kata beliau: "Tainatil khalqi minni am min, min sarat, wa min hikam faqa al-uqul al-muhakimati." Umuran yuharu al fiha idza ra'a min al-hikam al-ulya wa kull ajibatin, wa kull ajibatin. Kemudian kata Syekhul Islam rahimahullah: "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu di tengah makhluknya memiliki nikmat-nikmat." Iya. Nabirio, ulangi lagi daripada bentuk takadil ya. Allah memiliki berbagai nikmat di tengah makhluknya nikmat yang berjalan. Itu anugerah. Tidak ada yang bisa menghitungnya. Bahkan kadang seorang ham berada di atas sebuah nikmat, dia tidak sadar dan dia tidak tahu bawa dirinya di atas sebuah nikmat. Ia. Nikmat Allah banyak sekali berjalan. Demikian pula, wain hikmah min faqal ukul al-hakimati. Allah dituna makhluk memiliki hikmah-hikmah yang tidak bisa dicerna oleh akal-akal yang bijaksana. Kadang-kadang ada akal ahli hikmah bersama dengan itu, dia kadang tidak tahu apa hikmah di belakang sesuatu, tidak bisa dia tangkap. Tapi Subhanallah, Allah memiliki hikmah yang maha agung di belakangnya umuran yaharu alakl fiha perkara-perkara yang akal itu heran melihatnya ini pada hikmah yang dikabarkan ya. kalau dia lihat dari hikmah yang dikabarkan akal itu heran dalam melihatnya ya. takjub ida raa min alhikam alulya wa kull ajibatin Apabila dia melihat dari hikmah yang maha tinggi Dan berbagai keajaiban Berbagai keajaiban Ia. Di sini beliau ingin Memasukkan Salah satu Pembahasan di pembahasan takdir Bahawa Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala itu Atau segala yang ditakdirkan itu Pasti Allah memiliki hikmah di belakangnya dan dari hikmah-hikmah tersebut ada hikmah yang bisa ditangkap oleh akal. Dan membuat akal itu takjub, kagum terhadapnya. Dan ada hikmah yang tidak bisa ditangkap oleh akal. Iya. Tapi hikmah ini adalah di atas segala hikmah yang pernah dipikirkan oleh ahli-ahli hikmah dari manusia nah maka syariat itu ya, syariat itu tidak pernah mendatangkan hal yang mustahil syariat mendatangkan dari perkara-perkara bisa dipahami tapi kadang membuat orang itu kagum takjub, heran luar biasa dari kandungannya. Mengherankan. Iya. Hanya saja bukan mustahil. Iya. Maka ini kandungan pokok ya, yang ingin beliau tegaskan di sini. Di dalam bait syair ini bahwa seorang hamba wajib meyakini bahwa perbuatan Allah, perintah Allah, takdir Allah dan syariat Allah itu meliputi hikmah-hikmah yang sangat agung dan mendalam yang mencengangkan akal-akal orang yang bisa berfikir Ya. antara hikmah itu ada yang diberitahu mungkin ditunjukkan kepadanya, dan ada yang tidak ditunjukkan kepadanya. Karena itu kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, dari ucapan beliau indah dan kaidah yang sangat mendalam. Kata beliau, 'ليس ابتلاء كثير من الناس بل اكثرهم على حكم الله في كل شيء نافيا لهم بل قد يكونوا Kata beliau, kebanyakan dari manusia atau yang terbanyak dari manusia, ya, tidak mesti mereka mengetahui hikmah-hikmah Allah pada sesuatu. Tidak mesti pengetahuannya itu bermanfaat bagi mereka. Bahkan kadang berbahaya kalau dia tahu. Sebenarnya Ta Allah Taala Allah Taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu la tasalu an asya'in intum bidhalakum tasu'un. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang sesuatu kalau sesuatu itu tampak bagi kalian apa hakikatnya, apa hikmahnya, itu akan mencelakakan kalian sendiri. Iya, jelas ya. Maka di antara hikmah ada yang memang tidak diberitahukan, dilarang untuk menanyakannya. Sebab kadang-kalau dia tahu, jiwanya kadang belum siap untuk melakukannya, belum siap mengerjakannya. Iya terkait pada diri dia sendiri akan membahayakannya walaupun di belakang hikmah Allah, di belakang ketentuan Allah pasti ada hikmah yang agung karena semua perbuatan Allah adalah baik tidak ada kejelaikan di belakangnya iya maka pembahasan yang agung kaidah yang apa namanya sangat besar yang kata Ibn Al-Qayyim kalau kita ingin menghitung-hitung dari hikmah Allah di tengah makhluk dan perintah yang bisa kita cerna orang-orang yang seperti kita mencernanya maka mungkin kita akan mendapatkan lebih dari puluhan ribu di dalam pembahasan syariat di pembahasan penciptaan bagaimana hikmah-hikmah Allah puluhan ribu kita dapatkan itu bersama dengan apa? Pendeknya pemahaman kita dan kurangnya asal dan pengetahuan kita. Tetapi seluruh dari ilmu makhluk itu. Ketika disandarkan kepada ilmu Allah. Maka ilmu dari makhluk itu akan sirna. Membias pergi. Seperti. Cahaya lentera. Kalau dihidupkan di tengah. Terangnya matahari. Ya. Jelas ya Ini siang hari bolong, coba jalakan lampu Lampu jalan, tidak gunanya lampu jalan itu Habis dari cahayanya Jelas ya Ini penggambaran kata Ibnul qayyim Pendekatan ya. Dan hakikat perkara Lebih daripada itu Maka kalau ada yang diberitahukan Itu sedikit dari rahmat Allah Diberitahukan kepada kita Kita mengambil manfaat Kalau tidak diberitahukan, tidak usah bertanya-tanya Kadang kalau kita bertanya-tanya Kita sendiri yang mendapat apa? Kejilikannya pada sebagian hal ya. Kerana itu Tidak semua orang cocok menanyakan hikmah Tidak semua orang Cocok Menanyakan hikmah Ini berjalan ini, di tengah Di tengah apa? Kehidupan ya. Di tengah Pondok pesantren misalnya Semuanya urusannya masing-masing. Pengajar, urusannya mengajar. Murid, urusannya belajar. Iya. Mungkin ada hal-hal tertentu di pondok itu seluruhan. Tidak mesti si murid tahu. Tidak mesti sebagian guru tahu. Jangan ya. Sebagian murid tahu mungkin ada hal yang berat baginya. Sama di dalam sebuah pasukan perang. Iya. Yang pimpinannya dia mengerti strategi. Yang pasukannya dalam melaksanakan. Melaksanakan. Kalau pasukan diberitahu strategi. Maka dia kurang fokus nanti melaksanakan apa? Tugasnya. Dan itu berjalan di dalam kehidupan. Dan segala sesuatu itu perlu diketahui. Ya. Ada dari hikmah-hikmah. Dari rahasia-rahasia tertentu. Ya. Itu cocok diketahui pada keadaan tertentu. Tapi harus diketahui bahwa seluruh dari takdir Allah, ada hikmah Allah di belakangnya. Dan seluruh perbuatan Allah menakbirkan, semuanya adalah apa? Semuanya adalah baik. Tidak ada kejelekan di dalamnya. Baik. Kemudian kata beliau, Rahimahullah. Faru' minu anallah azab kudratan, wa halkinu Ibrahim bihukm bihukm al-mashiyati. Fanutsbetu haa'z kullu al-ilaha, wanutsbetu ma fi da'ka min kulli hukmati. Wahada mawqam. Qal ma agz al-ula, nafawu kar nafawu wa karu raji'in bi iradi. Kata beliau kami beriman. Agar kami beriman bahawa Allah azza bi qudratin. Allah itu maha aziz, maha agung dengan kemampuannya, penciptaannya, wa penciptaan wa ibram dan penyempurnaannya. Di ibram itu artinya dipastikan terjadi sudah selesai, beres. Tidak bisa berubah lagi. Itu mubram. Ya, kalau dikatakan akadnya sudah mubram itu akadnya sudah beres, selesai sudah putus semuanya iya dihukmil masyiatih itu semuanya terjadi dengan hukum kehendak Allah subhanahu wa ta'ala maka kita imani segala yang ditakdirkan itu itu dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Allah maha agung Pada kemampuannya, penciptanya Dan apa yang telah dia putuskan Dan kita tetapkan seluruh hal ini Untuk ilah kita Dialah Allah yang Mengadakannya Menakbirkannya Menghendakinya Menciptakannya Maha mampu Atas segala sesuatu wa nuthbitu ma fi daka hikmati yang kita tetapkan segala hikmah di dalam hal tersebut. Iya, segala hikmah dalam hal tersebut. Kemudian beliau berkata wa hadha maqamun talama ajazul ula wa hadha maqamun talama ajazul ula. Jadi maqam pembahasan ini, kedudukan pembahasan ini Ia, sudah lama sekali Orang-orang itu maksudnya orang-orang yang menyimpang, orang-orang kafir -orang yang menyimpang itu, mereka ajaib, mereka tidak mampu ya. memahaminya dengan benar. Nafauhu, akhirnya mereka menafikan. Wakarro rajina bishiratin, maka mereka pun mundur ke belakang, kembali membawa dan kembali membawa kebingungan Ia, Kembali membawa kebingungan Jadi ini pokoknya Pada dasarnya mudah sekali Sebagaimana telah kita lagi sebutkan Ia. Dasar yang ketiga Di imani bahawa, bahawa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya Dasar yang kelima Allah punya kehendak Apa? Hamba punya kehendak Hamba punya pilihan dalam perbuatannya. Tapi kehendak hamba dan pilihannya itu tidak keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dasar yang keenam. Kita imani keumuman hikmah Allah. Bahawa pada segala yang ditakdirkan Allah memiliki hikmah. Dasar yang ketujuh. Diimani bahawa syariat dan takdir itu tidak bertentangan. Semuanya dari hukum Allah. Ya. Allah maha hindah hukumnya. Semuanya dari... Allah subhanahu wa taala dan lakul khalq wal amr, miliknya lah penciptaan dan perintah. Tidak ada per, pertentangan antar hal ini. Jadi kalau dipahami empat kaidah ini dari tujuh kaidah yang kita sebutkan, dan ini yang diulang-ulangi oleh Syekhul Islam ya. Untuk melihat pembahasannya mengulangi ini dan itu. Ya, ini semuanya bentuk-bentuk penegasan. Jadi kalau misalnya ada yang keluar dari hal ini, dia tidak mengertinya, maka ini yang Menyebabkan terjadinya kebingungan. Yang kembali dengan membawa kerugian. Iya. Maka hati-hati jangan sampai. Seorang jatuh di dalam penyimpangan yang seperti itu. Nah. Baik. Ini adalah ucapan yang diambil dari oleh syarah dari ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata beliau, "كيف يتوهم ذو فطرة صحيحة خلاف ذلك?" Bagaimana seseorang yang memiliki fitrah yang benar menyangka selain daripada itu? "وهذا الوجود شاهد بحكمته." Ini alam yang ada, alam semesta yang ada adalah saksi terhadap hikmah Allah. Wa inaya tuhu bi khalqihi dan perhatian Allah terhadap makhluknya yang perhatian yang sempurna. Wa ma fi makhluqatihi min Apa yang ada di tengah makhluknya dari berbagai hikmah dan maslahat wal manafi wal berbagai manfaat dan tujuan-tujuan yang sangat dicari. Wal awaqif Al-haniyah diagam, min ayuhipah dih, wafun, atau yahsuhu akun. Dan akibat-akibat yang indah, ya. hikmah, kemampuan, tujuan, akibat yang indah yang lebih besar lagi tidak bisa dicakup oleh sifat dan tidak mungkin dibatasi oleh akar. kalau ingin dipikirkan seluruh hal itu luas sekali pembahasannya. Subhanallah. Kemudian beliau kembali menegaskan makam ini, ya, makam keimanan terhadap makhluk ke, keimanan terhadap ciptaan Allah syariatnya kesempurnaan sikmah, kesempurnaan masyiahnya. Beliau tegaskan lagi, kata beliau, wathaki kumatihi gaurihi, di tadzini gaurihi, wathhairil hakkihi di diil hakikati, walmatlab alaksa liwarad bahrhihi. Walaupun saya sedih dalam membaca ini. Kita beliau ini makam ini pembahasan tentang wajibnya mengimani bahawa segala takdir itu Allah yang menciptakan mengadakannya segalanya terjadi dengan kehendak Allah apa yang ditakdirkan itu. Dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada pertentangan antara syariat Dan takdir Ini dari maqam yang agung Pembahasan yang besar Mentahki Membahas secara Apa nama yang muhaqqab Secara pasti dengan dalil dan hujah Menerangkan Sudut-sudutnya Dan mengurekan Kebenaran di dalamnya dalam mengungkap hakikatnya ini adalah Sebuah Tujuan yang sangat penting Bagi orang yang ingin Masuk di dalam lautan pembahasan ini Perhatikan ya beliau sebutkan ini lautan pembahasan Iya Kalau mau dicermati dan direnungi Namun Dasarnya seperti yang telah kita terangkan dan beliau sebutkan di sini bahawa ini lautan pembahasan. Dan kalau ingin diuraikan, wada ashirun finab miha dihil itu sulit diterangkan secara meluas di dalam nafam dalam lantunan syair-syair ini qasida ini. Dan di sini beliau sebut membungkam beliau ini dengan nama qasida. Ya, dihajatih tabiin ilmi ilmin muhaqqakin liausafi maulana al ilahil karimati ya, kenapa orang yang ingin menyelam di dalam lautan pembahasan ini mencari hakikatnya karena dia perlu penjelasan ilmu muhaqqaf ini yang dicari ya orang kalau belajar ilmu, ilmu itu adalah ilmu apa? yang muhaqqaf yang pasti. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyyah dalam sebagian pembahasannya, iya. Kata beliau, "Al-ilmu bahsun muhqaq wa naqlun wa naqlun musaddaq wa ma fi wadhalik fahadayan muzawwaq." kata beliau ilmu itu adalah pembahasan yang penuh dengan tahkik penuh dengan ketelitian data dan argumen, itu ilmu atau dia adalah penukilan yang penuh dengan kejujuran nukilannya pasti, jujur itu ilmu namanya selain daripada itu itu namanya igauan orang-orang yang mengigau tidak jelas baik, jadi beliau Menerangkan bahawa seorang hamba itu perlu penjelasan ilmu yang muhakkak, ilmu yang pasti liu sathi Maulana Alilahil Karimati tentang sifat-sifat Maula kita Allah yang Maha apa namanya Karimah, yang Maha Pemurah. Ya. Jadi beliau sebutkan mau membahas ini luas kalau diuraikan. Kenapa? sebab dia terkait dengan pembahasan apa? Banyak hal. Satu, terkait dengan sifat-sifat Allah. Jadi ya kalau dibahas setiap sifat Allah digandengkan dengan hikmah takdir dan penciptaan Allah itu luar biasa pembahasan. Panjang sekali. Menegaskan masalah ini. Demikian pula wa asma'i fil khusna wa ahkam dinihi wa atharihi fi kulli hadhihi fi kulli hadhihi hadiqati demikian pula pembahasan nama-namanya kalau dibahas setiap nama mananya apa kandungan dari nama itu apa konsekuensinya apa dihubungkan dengan penciptaan kemampuan Allah, syariat, takdirnya hikmahnya, luas sekali pembahasannya jelas ya demikian pula hukum-hukum agamanya ini pembahasan lebih pembahasan luas sekali Cuba kalau kita baca dari hukum syar'i saja, dari hukum syariat. Padahal Quran dan sunnah, syariat dalam agama. Dan pada setiap persyariatan kita kaji apa hikmah di belakangnya. Satu saja kita bahas luar biasa, apa hikmah soalat luar biasa. Pembahasan di belakangnya apa hikmah zakat, apa hikmah puasa, apa hikmah haji. Ini pembahasan hikmah saya luar biasa. Luasnya pembahasan jelas ya Jadi ini pembahasan kalau ingin diuraikan bagi orang yang ingin masuk di dalam lautan pembahasannya ini pembahasan panjang ya dan sulit diuraikan di dalam apa? qasidah ini. Ya beliau katakan bukan tidak mungkin tapi sulit saya diuraikan. Itu perlu waktu. Dan beliau menjawabnya ringkas. Iya. Kemudian katap itu wahada bihamdillah qad bana zahiran wa ilhamuhu lil khalqi afdal ni'matih. Ini segala puji hanya untuk Allah sudah tampak dengan sangat zahir. Ya. Sebab kalau diambil dari kaidah dasarnya saja. dipetik dari kaidah dasarnya itu sudah bagus. Orang sudah bisa memahaminya secara zahir. Kalau dia masuk di dalam lautan pembahasannya, dia akan semakin yakin lagi. Tapi alhamdulillah yang tampak saja itu sudah cukup baginya. Dan ilham Allah kepada makhluk itu adalah nikmat yang paling afdal. Iya. Kenapa beliau isyaratkan di sini ilham Allah kepada makhluk adalah nikmat yang paling afdal? Iya. Sebab dan semua dari makhluk diberi hidayah untuk itu. Memahami Lihatlah di antara manusia ada yang kafir Ada yang mu'min Ada yang bernisbat kepada Islam Ada yang menyimpan di pembahasan takdir Dia tidak bisa pahami Hal-hal ini padahal zahir sekali Dari keagungan penciptaan Allah Syariatnya, hikmahnya ya, Takdirnya Wa qadakila pihada Wa khutta kitabuhu Bayanul Shifa un bin Nufusilmario bati. Dan telah ditulis, dibahas oleh para ulama di dalam hal ini pembahasan yang banyak. Kila tiada maksudnya sudah diucapkan dalam pembahasan ini banyak pembahasan. Wahdah kita buhuh banyak pembahasan di dalam syarid. Demikian pula di pembahasan ulama wahdah kita buhuh dan demikian pula kitab Al Quran itu tercakup di dalamnya bayanun shifaun, penjelasan yang merupakan penyumbuh linnufusil maribati bagi jiwa yang sakit jadi penjelasan dan penyembuh bagi jiwa yang sakit kalau jiwanya sakit ada pun orang yang beriman yang sehat jiwanya dia akan semakin bertambah cahaya di atas cahaya iya jadi itu cahaya Al-Quran begitu dia menimpa jiwa yang sakit ada kegelapan, maka cahaya dari Al-Quran menyirnakan kegelapan, membuat jiwanya sehat. Orang yang jiwanya sudah sudah terang, sehat, maka begitu dapat cahaya, maka bertambah cahaya di atas cahaya, bertambah cahaya di atas cahaya. Nah, dan ini dari keindahan pembahasan seputar takdir ini. Jadi kesimpulannya di sini dari uraian Syekhul Islam rahimahullah ini dasar-dasar pembahasan beliau menegaskan kaidah-kaidah pokok memahami takdir. Iya. Dan beliau sudah uraikan bahawa segala yang ditakdirkan itu Allah yang menghendakinya terjadi, Allah yang mengadakannya, menciptakannya. Ia. Allah Maha memiliki hikmah di belakangnya, tidak ada pertentangan antara syariat dan takdir. Semuanya diagungkan. Ini dasar-dasar pokok yang beliau tegaskan. Dan beliau sudah isyaratkan. Kalau ingin, ini uraiannya sebenarnya jelas. Kalau orang mencermati dari nama-nama na Allah, sifat-sifat Allah. ya Dia cerita, ternyo, cermati dari hukum-hukum syariat, hukum-hukum qadariah. Dari perbuatan Allah, dia gandengkan semuanya. Akan dia pahami. Tapi itu pembahasan luas kalau seorang ingin masuk di dalam lautannya. Ya, dan ini kosida berat untuk diuraikan pembahasan luas itu jelas ya maka dari sini beliau sudah selesai menerangkan tentang dasar-dasar dan pijakan untuk masuk setelah itu beliau langsung menguraikan sudut-sudut kekeliruan orang yang bertanya jadi orang yang bertanya ini ada beberapa pertanyaannya yang menyimpang. Ya. Karena itu boleh dikatakan faqauluka lima qad mithla su'ali man yaqulu palim qad kana bil azaliyati. Maka ucapan kamu wahai penaya. ucapan kamu wahai lim qad sya'? Kenapa? Allah menghendaki, ya tak, asalnya lima ya, cuma di sini baca lim, karena ikuti kofir ya. Jikalau ya. ya, dia bertanya, iya, misalnya, kamu bertanya, kenapa Allah menghendaki kekafirannya orang kafir? Kenapa Allah menghendaki orang yang bermaksiat melakukan maksiat? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah berlalu ya. Atau pertanyaan yang semisal dengan itu. Itu sama saja. Kalau dia bertanya seperti itu. Artinya sama saja kalau dia bertanya. Ya, kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala itu. Ya, menakdirkan begini dan begini dahulu. Di azaliya. Kenapa Allah menakdirkan begini dan begini. Dulu. Dari semenjak dahulu. Di penulisan takdir ya, itu sama saja artinya ya, jadi kalau sekarang ditanya kenapa, kalau misalnya dia terang-terangan berkata kenapa Allah menakdirkan begini kenapa dulu Allah menakdirkan begini akan jelas-jelas seorang teriaki dia, kamu ini sesat ya kan nah, jadi pertanyaannya itu sama ketika dia berkata, kenapa Allah menghendaki kafirnya orang yang kafir kenapa Allah menghendaki Orang yang bermaksiat melakukan maksiat Kenapa Allah menghendaki Orang yang membunuh melakukan pembunuhan Pertanyaan semisal ini Sama saja kalau dia bertanya Kenapa Allah menakbirkan hal itu dahulu Ya, Itu sama saja Jelas ya Dan pertanyaan yang seperti ini Kata beliau Wadaka su'alun Yubatilul aklu wajahahu Watahrimuhu Qadja'ati kulli syir'ati. Dan ini soal, ini pertanyaan. Ken. Ya. telah dibatalkan oleh akal. telah dianggap batil oleh akal. Sisi pertanyaannya. Dia ya, kalau dia bertanya seperti secara akal, artinya dia langsung mengkritik Allah Subhanahu wa Dia mendebat Allah Subhanahu wa dari sisi akan itu sudah salah besar Allah itu maha berkuasa yang maha menetapkan hukum bukan yang dikuasai bukan yang dihukumi sehingga kalian yang menghukumi yang bertanya kenapa dan kenapa iya jelas ya Allah Subhanahu wa taala itu la yusalu amma ya'malu wa hum Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran Tidaklah dia ditanya Apa yang dia kerjakan Mereka lah manusia yang ditanya Apa yang mereka kerjakan Nah Baik Jadi Kalau berbicara Tentang pertanyaan ini sangat jelas sekali dari sisi akal itu adalah pertanyaan yang batal, pertanyaan yang sangat batal dibatalkan oleh akal. Sisi lainnya dibatalkan oleh akal, Allah itu maha adil. Jadi kalau dia tanya, kalau dia maha adil, ndak perlu ditanya lagi kenapa dia mencipta begini kenapa dia menakdirkan begini kenapa dia memberi begini kenapa dia menahan begini ya. itu pertanyaan dibatalkan oleh akal sudah. jelas ya karena Allah subhanahu wa ta'ala maha adil kalau dia memberi maka itu keutamaan dari darinya kalau dia menahan maka itu keadilan dari sisi Allah ketetapan milik Allah dia memberikan hak kepada makhluk memberikan anugerah kepada makhluk dan tidak ada seorang makhluk pun yang ada hak terhadap Allah subhanahu wa ta'ala ada hujjah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala iya jadi ini sisi yang pertama ya bahwa ini pertanyaan dibatalkan oleh akal jadi akal yang sihat itu pasti menganggap ini batil Pertanyaan ini. Sisi yang lain, watahrimuhu kada jaati kulishirati. Dan pertanyaan yang seperti ini, pengharamannya ada pada seluruh syariat. Ia ya. ada pada seluruh syariat. sebab seluruh syariat Nabi dan Rasul, ya. seluruh syariat Nabi dan Rasul ini membatalkan. Dari pertanyaan ini, Kalau datang dalam seluruh syariat punharaman. Ratakan ini ayat-ayat di surah Shura itu. Sharalakum minat bini, ma wassabihi Nuhan, wa ma auhina ilikah, wa ma wassina dihi Ibrahim, wa Musa, wa Isa. Disebutkan wasiat kepada Nabi Nuh, wahyu kepada Nabi kita Nabi Muhammad, wasiat kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ini wakil dari para nabi disebutkan tidak boleh berpecah ya. kemudian disebutkan Allah memilih apa yang dia kehendaki siapa yang dia kehendaki Allah memberi hidayah kepada siapa yang bertobat ditetapkan takdir pada ayat setelahnya kemudian diperintah untuk sama-sama berdoa, berdakwah, istiqamah sebagaimana diperintah tidak boleh mengikuti hawa nafsu dan beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah dan diperintah berlaku adil dan sama-sama menyatakan bahwa Allah adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Tidak ada hujjah antara kami dan kalian. Allah yang mengumpulkan kita semua wa ilaihil mashiir. Setelah seluruh ayat itu datang firman Allah ancaman. Wal ladzina yuhaajjuna Allah ba'di mastujiba lahu. Hujjatuhum dahidhatun inda rabbihim Wa alihim gadabun Walahum adabun syadid Para <tuh> orang yang menghujjah Allah mendebat Allah Setelah diistijabah baginya Hujjahnya adalah dahidhat Sirnat Ia, di sisi Rab mereka Dan untuk mereka kemurkaan Dan bagi mereka siksaan Yang sangat pedih Makanya pengharaman Berdebat seperti ini, bertanya seperti ini, itu ada di dalam seluruh syariat. Ada di dalam apa? Seluruh syariat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sheikhul Islam di sini. Ia, dan itu tanpa kalau diperhatikan dari syariat para nabi dan para rasul, tanpa apa yang beliau sebutkan. Ia jadi pertanyaan yang seperti ini kesimpulannya bahawa pertanyaan yang seperti ini si penanya bertanya kenapa Allah menghendaki begitu kenapa Allah menghendaki kafirnya orang kafir bermaksiatnya orang maksiat ini pertanyaan-pertanyaan tidak boleh secara syari' hukumnya haram pada segala syariat dan dari sisi akal itu pertanyaan pertanyaan yang bertentangan dengan akal Kok dia bertanya kepada Allah yang maha memiliki yang maha berkuasa Tidak ada seorang pun berkuasa terhadapnya Maha menetapkan hukum Tidak ada Yang keluar dari hukumnya Ini tidak masuk akal Hal tersebut Jelas ya Baik Kemudian kata beliau Wafil qawni taqsisun kathirun yadullu Man Wafil qawni taqsisun kathirun Wafil qawni takhsisun kathirun yadullu man Lahu nau'u aklin anahu biiradati wa istaruhu an wahirin ba'da wahirin awil qawli bittajwizi ramyatu hirati nah, sini beliau membantah dari sisi pendalilan akal ini beliau masuknya membantah ucapan-ucapan orang-orang filsafat di dalam hal ini iya sekarang beliau mengatakan bahawa di alam ini banyak sekali dari hal-hal yang sudah dikhususkan beraneka ragam bentuknya iya. antara manusia yang di tinggi dan direndahkan kemudian bangunan saja ada gunung yang tinggi ada lembah yang rendah ada tanah yang datar ada yang besar ada yang kecil ada yang bersambung, ada yang bersendirian ada yang berwarna begini, ada yang berwarna begitu ada yang dia sifatnya begini, ada yang sifatnya begitu ini kan pengkhususan-pengkhususan ya. jadi kalau itu terjadi tanpa kehendak itu tidak mungkin kok bisa berbeda-beda terjadinya kalau tanpa kehendak itu dari sisi asal terjadi begitu saja mungkin sama semua bentuknya jelas ya, tapi ini subhanallah terjadi dengan urutan, dengan rapi dengan penuh hikmah, ya, hal yang mencengangkan akal keajaiban-keajaiban dari makhluk dan ciptaan Allah luar biasa maka tidak mungkin seluruh itu terjadi tanpa kehendak dari Allah begitu jelas ya Maka di sini kata beliau taksis adanya penentuan pada penciptaan pengkhususan dalam hal yang dicipta oleh Allah ini berbeza bentuknya dengan lain di ya, sana lebih daripada yang lainnya dan seterusnya dari contoh-contoh yang sudah kita sebutkan itu semuanya terjadi dengan kehendak Allah kalau dia punya akal ya dia punya akal dan dia lihat dengan seksama maka dia pasti meyakini bahawa itu terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan kemampuannya iya dan ini saya akan akan beliau isyaratkan bantahan dalam dua syair ini, beliau ingin membantah tiga kelompok dari orang-orang ahli filsafat iya tiga kelompok dari orang-orang apa? Ahli filsafat, sebab orang-orang filsafat, ya, di dalam hal ini mereka ada apa namanya tiga pendapat, ya, ada tiga madhab. Madhab yang pertama yang mengatakan bahawa yang menciptakan alam ini itu melakukannya berdasarkan tabiat saya dan berdasarkan sesuatu yang mesti saja. dan ini dari kebatilan yang batin sudah dibantu oleh syekhul islam dan ini dia katakan bahawa alam terjadi begitu saja terjadi secara alami dengan tabiatnya makanya hati-hati ya pembahasan-pembahasan filsafat itu bisa membawa seorang kepada kekufuran mengingkari yang mencipta ya. itu kalau dibaca di buku-buku pelajaran kan disebut itu, alam itu terjadi dengan proses kan tadinya bagaimana, bagaimana, bagaimana nanti kemudian menjadi apa? menjadilah alam tersebut Ya Sama Adam. Ya, darinya dari kera kemudian berubah-berubah menjadi apa? Menjadi manusia. Ini teori orang-orang yang apa? Orang-orang ahli filsafat. Sebab mereka itu tidak mengatakan bahawa alam ini terjadi dengan kemampuan Allah dan kehendak Allah. Mereka tidak berkata seperti itu. Mereka berkata terjadi dengan sendirinya. Terjadi secara alami. Ya. Terjadi dengan apa? Karusan tidak bisa ditolak sudah. Jadi tidak terjadi dengan kemampuan dan kehendak Allah. Dan ini dari kekufuran yang nyata. Dasarnya karena dia mengingkari kuatul kemampuan Allah, mengingkari bahwa segala yang terjadi dengan kehendak Allah dan mengingkari bahwa segala yang terjadi itu adalah ciptaan Allah. Itu dasar kekufurannya silahi dalam pembahasan ini. Jadi ini mewarnai banyak pemikiran manusia nauzubillah. Kalau terjadi gempa itu, terjadi tsunami apa segala macam. Sebagian mereka berkata ini karena ada pergeseran lempengan-lempengan bumi. Ya. Maka terjadilah gesekan, terjadilah apa? Hal tersebut Ya. Jadi semata mengatakan bahwa gempa Tsunami semata karena Proses alami Terjadinya yaitu ucapannya orang-orang filsafat Adakun umat Islam tidak seperti itu Itu terjadi dengan ketentuan Dan kehendak Allah terjadinya Betul Dari proses alami Dia sebagai sebab Sebagai sebab tapi yang menentukan terjadinya itu terjadi dengan kehendak dan apa? keinginan Allah. Itu akidah yang benar seperti itu. Iya. Akidah yang benar. Karena banyak hal yang terjadi, ya. Banyak hal yang terjadi, musibah yang ditimpakan kepada manusia itu di luar dari akal, tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Coba lihat kaum Nabi Nuh dibinasakan. Dari mana datangnya air itu? bagaimana dia buat proses ilmiah coba dia pikirkan dari mana datangnya air bisa menutupi seluruh dari bumi menenggelamkan seluruh isi bumi dan tidak ada yang tersisa kecuali yang di atas perahu. nah maka sebagian dari pembahasan-pembahasan akal yang dipakai oleh manusia itu harus diketahui bahwa itu dari kekurangan mereka di dalam berpikir. Ya. Dan itu umumnya yang terjadi di kalangan orang-orang kafir umumnya dia merasa salah pikirannya orang-orang yang tidak percaya adanya adanya Tuhan. Orang-orang di Jepang itu ketika terjadi tsunami, ya berbagai proyeknya hancur. Ya. Mereka heran kok bisa proyek saya hancur padahal dari sisi kalkulasi sudah dikalkulasi walaupun kena tsunami bagaimana tidak bisa goyang? Ya. Bagaimana bisa sampai mereka? Orang-orang yang kufur kepada Allah tidak tidak percaya adanya yang mencipta. Nah jelas ya. Maka seorang hamba dia tahu bahawa alam ini apa yang terjadi, semuanya itu terjadi dengan kehendak dan irada nah madhab yang kedua dari madhab orang-orang filsafat wa isdaruhu wa, is, wa isdaruhu an wahidin ba'da wahidin iya jadi mereka mengatakan bahawa wajibul wujud itu cuma satu yang wajib ada cuma satu iya dan yang keluar dari satu ini hanya satu juga Yang keluar dari satu ini Hanya satu juga Iya Jadi yang keluar dari satu itu hanyalah satu Jadi kalau keluar darinya Lebih dari satu Ya kalau dikatakan keluar darinya Ada yang berbeda dengan satu itu Iya maka itu artinya akan menyebabkan terjadinya keanekaragaman berbilangnya yang keluar dan ini mustahil yang satu itu menjadi banyak kata mereka iya. dan ini dari pembahasan-pembahasan apa namanya akliat yang kalau dibahas dari sisi akal mereka juga ribet di dalam hal ini ia, ya. akalnya yang tidak benar. Kemudian madhab mereka yang ketiga, awil kau lebih terjuidi atau dia berkata lebih terjuid. Boleh semuanya. Ia. Ya. Nah, jadi kalau mereka katakan kita ini disiksa oleh Allah kerana Allah menciptakan pada kita hal itu. Maka itu boleh. Iya. Maka itu boleh. Kata mereka. Kita disiksa itu. Karena itu boleh. Jadi mereka berkata. Tajui. Pembolehan. Sekarang-ken itu bukan ketetapan Allah. Bukan kehendak Allah. Sama dengan yang kedua. Juga seperti itu. Keluar dari satu. Hanya lahir satu. Hanya disebut konsekuensi keluarnya. Sekarang-ken terjadi begitu saja. Bukan dari apa. Ketetapan. Allah bukan dari takdir. Dan ini semuanya kata Ibnu Dirmiya, ramyatul khira. Adalah bentuk dari kebingungan. Mereka bingung. Ya, dan ini dari apa namanya? ke San Islam rahimahullahu taala dalam merinci kekeliruan. Ya, di dalam merinci apa namanya? pendapat-pendapat yang keliru di dalam madhab Ahlul Batil. Jadi orang-orang filsafat ayat, beliau uraikan Kesilapan pemahaman mereka. Kemudian kata beliau laraibah fitali kikuli musabbin. Bimakablahu min illatin muji baik nah, Ini bantahan ya untuk tiga madhab filsafat itu tadi. Walaupun sudah ada bentuk bantahan yang pertama semuanya terjadi dengan kemampuan dan kehendak Allah. Kata beliau tidak ada keraguan laraibah fitali kikuli musabbin. Tidak ada keraguan tentang hubungan setiap sebab yang terjadi bima qablahu dengan sebab yang memunculkannya min illatin mujibiyatin adanya alasan yang mengharuskan hubungan yang mengharuskan itu tidak diragukan jadi penetapan adanya sebab penetapan adanya sebab hubungan antara sebab dan akibat jadi ada sebab ada akibat, ada yang dimunculkan oleh sebab. Itulah akibat namanya. Ya. Sebab akibat ini, itu tidak diragukan. Punya hubungan di dalam syariat. Ya. Jelas ya? Punya hubungan di dalam syariat. Ya. Tidak diragukan. Tapi, harus diketahui bahawa seluruh balis sya'nu, kata beliau, balis sya'nu pil asbabi, asbabun maturah, Wa isdaruha anshukmi mahdiil masyati. Bahkan yang menjadi pokok di dalam sebab itu, ya, harus diketahui sebab apa yang terlihat dan sebab-sebab itu keluar semuanya berdasarkan hukum dari kehendak Allah. Betul sebab itu ada, ada hubungan sebab akibat, betul. Ya, jelasnya. Jadi seperti tadi saya beri contoh tsunami itu pergeseran lempengan-lempengan bumi misalnya. Kalau memang dari sisi penelitian itu ada seperti itu hubungan sebab akibat kita katakan betul itu hubungan sebab akibat. Tapi itu terjadi karena apa? Karena- karena diannya sendiri atau karena kehendak Allah dan takdir Allah? Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Pasti terjadi dengan apa? Kehendak Allah. Nah begitu mana bantahan Syekhul Islam di sini? jadi sebab itu ada dua macam ya, ada sebab apa namanya kodaria, dan ada sebab syariah ada sebab kodariah dalam penadbiran memang seperti itu terjadinya sebab kodariah iya sekarang saya ambil palu saya ambil paku saya simpan di atas pakunya saya simpan di atas meja saya pukul palunya di atas paku, pakunya menembus apa? Meja. Ya. Sekarang paku sudah masuk menembus meja. Apa sebabnya? Masuk sendiri? Tidak, ini ada hubungan sebab akibat. Palunya dipukul. Dan ini sebab apa? Kaudarya. Iya. Rumah dibakar pakai api, terbakar, hangus rumahnya itu sebabnya jelas dibakar pakai apa pakai api kan begitu hubungan sebab akibat itu jelas ada ditetapkan ada yang tampak bahir pada setiap orang dan kadang, kadang ada yang tidak bahir ya seperti sekarang ini misalnya ya. orang naik mobil misalnya ya cuma pakai remote saya terbuka apa namanya pintunya kuncinya ya ini di kalangan orang-orang di kota biasa tahu ya? Tapi orang-orang yang tinggal di gunung sana Kalau diperlihatkan Oh dia bilang, oh, sihir ini Kok bisa seperti itu Apalagi kalau dia datang kepada yang lebih canggih lagi Pakai stelan suara ya, Pintu ya, Gerbang Hanya pakai stelan suara saja Begitu dengar suara pemiliknya Buka sendiri Ya Bisa-bisa orang-orang di Dayak itu kalau turun ya, pemiliknya berkata buka, langsung terbuka. Wah wow, sakti orang ini. Ya. Ini karena dia tidak tahu ada hubungan sebab akibat, tapi tidak abah tidak nampak hubungan sebab akibatnya. Ya. Program jadi program itu kan hubungan sebab akibat, tapi tidak nampak. Nah, ini masuk di dalam pembahasan apa? Kaudariah. Itu ditetapkan dalam syariat adan tidak diingkari. Ada sebab syariah. Sebab secara syar'i, seorang berobat di, di, dia, dia sakit diperintah berobat secara syar'i, berobat sembuh. Seorang sakit dirukia pakai Al-Quran sebab syar'i dia sembuh itu sebab syar'i ditetapkan oleh syariat tidak ada masalah. Jelas ya, dah itu ada di dalam agama kita hubungan sebab akibat. Tapi bersandar <tuh> ya. semata. <tuh> bersandar semata pada sebab ya, dia nafikan Allah Subhanahu Wa Taala itu kekafiran dan semata dia bersandar kepada takdir tidak mengambil sebab itu adalah halian bertentangan dengan akal ya, orang yang benarnya dia mengambil sebab dan beriman kepada apa takdir itu yang benarnya jelas ya maka di sini sebagai bantahan Alam ini terjadi Kalaupun ada proses Ada ini Maka kalau hubungan sebab akibat Mungkin itu ada Tapi harus diketahui Semuanya Pasti terjadi dengan kehendak Allah Tidak ada yang keluar dari apa Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Baik Jadi Dari sini Beliau ingin menegaskan ya, Bahawa keimanan kepada Takdir itu Mengimani takdir Bahawa dia meyakini juga bahawa segala sesuatu itu Itu terjadi ada sebab-sebabnya Ada sebab syar'i dan ada sebab apa? Qadari Tapi seluruh hal itu tidak keluar dari apa? Kehendak Allah Tidak keluar dari penciptanya Tidak keluar dari hikmahnya Tidak keluar dari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Ia Dan ini jelas sekali ya Jelas sekali Pada Banyak perkara Ia Rai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah. Jadi setelah Nabi terangkan semuanya dengan takdir, maka para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apa alat takdiru? Tidakkah kita tawarkan saya terhadap ketentuan takdir meninggalkan amalan? Kata Nabi, malu pakul lunuyas seru lima kuli kalah. Beramallah kalian, ambil sebab, beramal kalian pada segala karena setiap dari kalian dimudahkan menuju apa yang diciptakan. Amma man kana sa'ada fa sayayassaru bi amali ahli sa'ada, wa amma man kana shaqawa fa sayayassaru bi ahli shaqawa. Adapun siapa yang dari orang yang beruntung akan dimudahkan kepada golongan kepada amalan golongan orang-orang yang beruntung. Adapun siapa yang dari golongan merugi akan dimudahkan pada golongan orang-orang yang merugi. Kemudian Rasulullah membacayaat Iya, fa man ataa wattafaqa wa saddaq bil husna fa sa Disebutkan sebab mengambil sebab. Dimudahkan kepada liyusra itu takdirnya. Allah berikan padanya liyusra, kemudahan surga. Tapi dia ambil sebab, dia bergemar memberi, gemar berbagi, selalu bertakwa dan membenarkan adanya husna, tiga sebab dia lakukan. Sebagaimana, وأَمَّنْ بَقِلَ وَأَشْتَغَلَ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَةِ فَسَنُيَسِيرُهُ لِلْعُسْرَةِ Sebagaimana dia masuk ke dalam al-Gusra, ke dalam neraka, itu ada sebabnya. Disebutkan tiga sebab dia bakhil, merasa dirinya cukup, angku, sombong, mendustakan adanya apa al-Husna. ya? Baik. Maka segala sesuatu itu ada sebabnya. Sebagaimana Allah memberi hidayah. Itu ada sebab yang dia lakukan dia mendapat hidayah. Sebagaimana dia disesatkan oleh Allah karena ada sebab-sebab kesesatan yang dia lakukan maka dia tersesat. Iya. Sebagaimana kalau Allah membantunya memudahkannya ada dari sebab-sebab yang dia lakukan sehingga dia dimudahkan. Hatinya mendapat hidayah. Ya, dihidupkan oleh Allah karena ada dari sebab-sebab yang menghidupkan dan memberi hidayah kepada hati yang dia lakukan. Iya. Jelasnya? Demikianlah, segala sesuatu itu ada sebab-sebabnya. Itu ditetapkan. Tapi ingat, bahawa seseorang itu, dia tidak bersandar kepada sebab. Ya. Tidak hanya bersandar kepada apa? Kepada sebab. Tapi dia juga bertawakal kepada Allah. Dia tahu, robnya, ada yang menatbirkan semuanya dengan kehendak. Allah SWT. Dan kalau dia sudah menjalani sebab... Lalu terjadi apa yang terjadi Maka dia beriman sepenuhnya Itu dari takdir dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Baik Dan ini banyak sekali ya Kalau diurekan tentang dalil-dalil Akan hal ini banyak sekali Bagaimana Dari sebab-sebab yang dilakukan Yang memberikan hubungan Akibat Pada akibatnya Ada hubungan antara sebab dan akibat tersebut Ya, tapi sekali lagi, pokok yang ingin ditekankan di sini oleh penulis, ya, bahawa hubungan sebab akibat itu, alasan terjadinya sesuatu itu adalah hal yang kita tidak berselisih di dalamnya, kita semuanya mengakuinya. Tapi menjadi permasalahan bahawa segala terjadi, segala sesuatu yang terjadi sebab dan akibat tersebut itu tidak mungkin keluar dari kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ciptaan dan abad hikmahnya. Itu saja. pokoknya. Baik, selesai sudah. Di sini beliau bahas satu syubhatnya. Bid syair berikutnya beliau bahas syubhat yang lainnya. Dan kita akan baca insyaAllah ta'ala di pertemuan di sesi berikutnya. Baik. Sampai sini dulu.